Доповідав незабаром НКВД. І це був лише початок. Протягом наступних місяців під жор на репресії потраплять ще сотні тисяч депортованих та вбитих. Бабен Яр пам'ять і політика. Схожість двох тоталітаризмів комуністичного та нацистського була джерелом дуже різних взаємин. Це хай і не тривала, але плідна для обох сторін співпраця у 1939-1941 роках і смертельне протистояння у 1941-1945 роках. Проте найтривалішими стали відносини активації. У системі СРСР третій Райх – злочини одного режиму, провокували чи посилювали злочини іншого. Події Бабиного Яру є чудовою ілюстрацією усіх можливих стосунків – протистояння, активації, співпраці. Між Райхом і СРСР три місяці тривала війна, в якій ніхто не рахувався з жодними правилами ведення бойових дій. Адольф Гітлер – при рік помирати від голоду та холоду, мільйони полонених радянських вояків, навіть не намагаючись надати їм належну допомогу. Йосип Сталін відступав, залишаючи колишньому союзникові випалену мертву землю і не рахуючись із місцевим населенням, якому відступати було нікуди. Жорстокість одного тирана – Провокувала поведінку іншого і створювала можливості для виправдання злочинів аналогічними вчинками супротивника. 24 вересня, на п'ятий день після приходу німців, у центрі Києва злетів у повітря будинок. Через кілька годин – наступний. Ваханалія вибухів тривала кілька днів зруйнувавши понад 300 будівель у центрі міста. На вулицях, без даху над головою, опинилися близько 50 тисяч киян. Скільки з них загинуло під час вибухів та під уламками власних осель, ми, напевно, не дізнаємося ніколи. Знищення радянськими диверсантами Хрещатика стало безпрецедентною для світової воєнної практики подією а для нацистів – приводом для втілення політичних цілей. Винуватцем катастрофи нова адміністрація оголосила єврейське населення міста і вже 29 вересня почала не менш безпрецедентне винищення євреїв у Бабиному Яру. Уже незабаром Яр став спільною могилою для представників інших націй, для тисяч ромів, які також не мали права на існування в Тисячолітньому Райху. У зимку 1942 року нацисти розстріляли тут кілька сотень членів ОУН. Згодом на цьому місці знайшли свій останній спочинок тисячі радянських військовополонених. Десятки, а може й сотні тисяч помордованих легли в землю Бабиного Яру, ставши німим, але дуже промовистим свідченням злочину. Тому в останні дні окупації Києва німці доклали чимало зусиль, аби приховати скоєне, тіла викопували і спалювали. Страшну роботу виконували полонени, на яких чекала така ж доля. Несподівано приховати трагедію допомогла радянська влада. Попри те, що пропаганда СРСР активно інформувала про злочини нацизму, часто прикриваючи ними свої, Кремль не відкривав світові правду про Бабин Яр. Можливо, тому що, на думку керівництва Союзу, замордовані не заслуговували на пам'ять. Адже це євреї, яких після війни прийнято було називати безрідними космополитами і агентами міжнародного капіталізму. Це українці, буржуазні націоналісти та колаборанти. Це військовополонені, зрадники батьківщини. Можливо, тому що Бабин Яр приховував не лише злочини нацистів, а був могилою і для жертв сталінського режиму. Після війни, Таємниці цього місця намагалися поховати під рідкими відходами сусідніх цегельних заводів, якими почали заливати яр. Але спроби сховати одну трагедію породили іншу. 13 березня 1961 року вода перевалила через загороджувальний вал і 14-метровою хвилею, ринула на житловий район, забравши життя сотень людей. Пам'ять продовжувала жити. І кияни, всупереч замовчуванню та заборонам влади, вшанували загиблих. 29 вересня 1966 року з нагоди 25-х роковин трагедії відбувся багатолюдний стихійний мітинг за участю відомих дисидентів Івана Дзюби та Віктора Некрасова. Врешті громадська активність змусила владу поставити монумент із невиразним написом «Пам'ятник радянським громадянам та військовополоненим солдатам і офіцерам радянської армії, розстріляним німецькими окупантами в Бабиному Яру». Злочин приховати не змогли. Тож радянське керівництво вирішило скористатися ним у політичних цілях для боротьби проти ідеологічних ворогів – єврейського сіонізму та українського націоналізму. Тим паче, що Бабин Яр – місце спочинку замордованих нацистами євреїв та членів ОУН – надавався стати символом об'єднання двох антирадянських сил.